Eta bai, eba, gure azteuntako e, kronika zientzia, do zientzia kronikaz, e, mintzatzeko, ma, ba, Joserra ez gurekin, bi aztean behin bezala, amabostean behin bezala, Joserra, kaixo? Egun hon den hoi. Beno, bai hon den, eut duela amabostegun kutsadurari buruz, mintzatu ginen, plastiko edo mikroplastikoen inguruan, e, baina gaur... Ba, aldaketa klimatikoari lotutako beno, ba, aktualitatea em, aipatuko dugu. Beno, e, gori gorian den konttua da, aldaketa klimatikoa baina neurtu beharra dago. Ba bai, urte, Urteroiten dugu, urtero jartzen dugu termometroa, ez ba, guri re errebisio medikoiten dite urtero enpresetan uhum. ez da e, tensio hartu eta ea ba, zenmuz gaen. Ba, urtero urtero gai ontan iraile urrian, beti, baini guztiak azkeneko bi urtetan, eta nik ere lehen garibaten idazten unean, nire beti aipatzen etxun, bi, bi faktore. E, artezagun, e, bueno, termometro egisa, eh? Bat da, esaten da, ozono zuluaren evoluzioa, justu beti irailean, urrian irailearen, e, bigarren amabostaldian gertatzen denan nagusiki egopoloan, ez du guaztu behar ozono, zu, ozonoak e, ez du guaztu e, zertarako balio dune, beti, e, jakin dezagun ozonoari esker bizitza badagola izpi ultramoreetatik babesten gaitula uh -huh. eta ozonoa eongo ez balitz izpi ultramoreak igarok horiateke gure bere gordinien, uh -huh. eta gaur egun dugun bizin modu hau eslitzatak posibil izango. Beste zerbait uh -huh. hongolitzatak ez da gizarr. Baina bentsat gizakia dakau nitxurua egintan lez detuzte. Hor uh -huh. eh? bat hori, izango da, pala, pala, aipatuko gomona eta bestea, oso modan dagona, dara, artikoko eh, izotzaren evoluzioa. Uh -huh. eh, badakizue, eh, oentxeian, artikoan, haidiala zartzen ja iluntasunean. Ego e, da, luzea, udan, ba, esan ditakia, hogeita lau orduz argiz, argitasunez zuten dia, e, euskila ez dara izkutatzen uh -huh. e, lurraren pozizioaren atik. Eta hoen laiztari ja, dira iluntasunera eta ostasunera. Beraz, hor ja, mm, bueno, ba, hor teorean, izotza ikien joango da. Uh -huh. Normala denez. Egoen e, txibertan, bertan eh, zainak junez behiratzen temperaturak eta Hane, bueno, Artikoan... Eta Artikoa esaten duenean ez da esaten Groenlandia eta hola, eh? Uh -huh. Groenlandia, badakizue, be, e, berri alarman diela eta razuzkoa gainera, eh? urtzen nahi dela. Baina nik esatek kaskoa, ipar poloan dagoen kaskoa, uh -huh. txapela, eh? izotx txapel hori, eh? hori da e, niretzat hor jartzena de termometroa. Uh -huh. eh? Eta, bueno, ba, hortikazeko ganei baduzu, eh? Bai, hongi da. Mm -hmm. Ba, kasketaren kontualekin. Bai, eh, kasketa, kasketa, kasketa, hori. Eh? Eh? Gainera hori, eh, nabarra mendu barra dugu, Antartikoan bai lurra badagoela, 2.000 metroko mendia kere badirela, eh, ipar eh, kasketa do poloaren kasuan dena ura da. Bueno, izotza. Bai, izotza, erratxo ba, batzu daude, erratxo mm -hmm. batzu daude, baina, baina ura da. Ura, mm -hmm. eh? Eta, esan daiteke bai ipar poloko kasketa, da e, pixkat, pixkat, txikixio, ego este, uh -huh. eh piskat piskat chikixio egopolokoa baino beste gain, eh, suo jakin desasu bere momentu e, izoz gehien dagoen unean gutxi gorabera iparpoloan 16 milioi kilometro karratu daude, eh 16 milioi pentsatasu ez da, 16 milioi uh -huh. eh, karratu atingo bagenu da ba ba laumilia, bider la humilla, uh -huh. eh? hori, eh Eta egopoloan emezortzi milioi haundizio da. Uh -huh. Ego lurra dago, lurrak eutxik iten dio gehiago. Eh? Uh -huh. Orduan, e, egopoloan ez, ez da arazo gilegirik entzun azken urte eta, eta egia da. Datuek bintzat ez dute horrengoz e, semaforo gorrerik piztu. Aldiz, ipar poloan bai aspadieti dago arazoa eta aurten ere ba, bai estatu. Eta. E, aurten e, ez da izan urterik txarrena eta txarrena esan e, izotzen geien galdu urtea izan da 2000 amabikoa izan da uh -huh. e, zuek situatzeko pixkat e, bataz beste joan den mendean zaitake e, udapartean e, izotza geien galtzen zen unera ba, kasketak e, gutxi horabera Esan diteke, e, ia, ia, zazpi milioi, zortzi milioi kilometro karratu izotz mantentzen zuen. Uh -huh. Eta 2008an, irun milioi eta zortzi dirun miliara jatxezan. Azko gestea da. Eh? Eta baina, esan aneizan, bapateko prodezu esan zen. Txap, txap, pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka. Eta egia da jauzi bat hau bera. Eta hortik aurrera, 2008an baitik e, gaur daño, beti, Goitik amaitu dute, eh? uh -huh. zifra, baina aurten izan da bigarren txarren. Aurten lau milioi eta irurion milien guru, berreun milien guru. Pizka uh -huh. eh, eta, eta joera, joera txarra da. Uh -huh. Joera txarra da, eta hori garri izan da. Eta gainera orain eh, eskax mm, izan da, baina gero oen azten da rekuperatzen eta errekuperazio hori eh, momentu onena, ba, izaten da, mendikan zeila betera, gutxi ba, ez bera, martxoan guruan. Ez da, ez da, eltzen errekuperazio hori, ez da, eltzen eh, bataz bestekora. Uh -huh. Beraz, ja, eh, elduko da, bi, oiru milioi kilometro garratu betik geratuko da, eta ortei barrio jestean aziko da. Hor da, eh, arazoa ja, bai esan dezakeulan, E, arazoa arazo da ola da ja, e, ogei, berrogei urteko mm, e, neurketa gitzu eta zientzialdetik importantea da. E, ez du zientzialdetik betiko dut hartaz, ez dula balio urte beteko datuak normalki. Baina ze baldintzas berdinak eman daitezke ta. Mañana e, ja, urteko datuek ja ideia batenen emat, ideia ematen dute eh or, e, geuta gutxio dago. Mm. Beraz ba e, hori da, jaren esu hori, termometron kezka harria. Gurura mm. torten zait, artxuria, eta bere bizigunea harrizkoan eh, bueno, dela, arca. hori irudia asko baliatu izan da, baina gero aktualitate gaietan ere, azken hilabeteetan ipatudak, justu, ipar polo inguruetako herri ere interesa badutela, Aipatutako una es hitza dela urtutzekotan itxasoa libre geratuko liatekelako, ez? Negozioak. Bai. Hortze <laughs> daue, eh? Oi eh? da, eh? Hortze daue, hortze Da bai, bai, bai, Batzu batzu postuko dira. Eh? En fin, gero, bai, dirua, dirua, dena balitzen, ba, ongi baina ez da dena hola, zoritxarrez. Mm. Eta beste datua, hori txarrezanik, bestea, e, bueno, ba, ez da inotizia hona manbar deunela, ez, baina oso nozulua urte nita ez da duzere gertatu. Eonda, eonda jatxira bat, baina oso apala, eta mm, inorkestak izaguru, seguru, seguru zergatideen. Mm, Ijaz, haundixia barri izan zen, haundixia barra, eta horreko hogei urteotan Mm, bai, gora berakundia, baina garrantzitsu eta aurtenik nik esan duk izan dela mm, serienik neurtzainizan, serieko txikienetakoa espadak gertatzen zer emendik nazte betera, baina ez detuzte ja mm. e, epepazatzen da. Orduan e, u, batetik esan dezakeu notizia ona dela hau da, nobindikan mm, e, mundua gure lurrak e, guaino guai gehiadu daki mm. badakitien gauzak Nola ikenduen, ez dakik. Uh -huh. eh? Igualo bez, jakitea. Beste lauri ere izorratuko genuke. Baina, horrek ez du bezan nahi, guardiak etxibar dugunik. Uh -huh. Zeren, aurten, urte bete, izan dauna, beha, aurreko ama bostogoi urteak txarrak izan dira. Eta zintziak agintzen duen seria txarra da. Uh -huh. Baina, hautimiz jo, pixkate botadezagun ez? Uh -huh. Et, historia beti txarrontan, bueno, ba, etortu gara, aurten mm, da seixio haude, horrekin. Gero, ozono kaparen, e, edo azalaren zuloa aipatzen da, ez dakit benetan e, zulo bat den numbaiten kokatu da, edo beno, ba, neurketaren arabera proportzioa apaltzen dela edo. Bai, hor korra. Ze, da. Irudikatzeko gara bada zuloa aipatzen oh, da. Hori da, hori bai, bai. e, da, bai. Zuloa zer da, 0 0 e, ez da gertatzen. Zue, Zuek situatzeko, ozonoa neurtzen da dobson unitateekin. Eh, ba, metroak eta kilometroan nurtzen diren, luzera, nurtzeko, ta, uh -huh. ba, ozono, dopsona izan zen e, ikertu zuna e, ozono unzuloa unitatea. Eta normalki, esaten da, gure atmosferan, e, mendikan ogei kilometroko altueran, gure buruen gainera nauten da, berreun dopsonetik gora. Berreun da, ogeitik uh -huh. gora. Berreun da ogeitik bera dagonean, esaten da, Osoak eskasia dagola edo oso zuloa dagola. Mm -hmm. Eta justu Egopoloan irailaren 25 taldi eta urrien lehen astean beti hortse ezaten da. E, Dobson kantitatea 220tik jisten da. Gaina justu da Antartika osoan, Egopolo osoan. Mm -hmm. Eta hortse geratzen da. Piska darrapatzen du Chile batzutan. Eh, orko lur nola da, lur muturra, edo uh -huh, eh, bai, magaia ez. Magaia ez, eh, edo bai. Hortxe, eh, baina aurten ez. Aurten ez. Aurten, egon da, eh, jetxiera, egon da, eh, ba jetxidira, egon deiruro ira. Eh, egunero eh, aldakorra da, eta mutu iten da, eh, eh, eskasia dagoen zona, baina eremu txikitan. Uh -huh. Beste urte batzutan, Antartiko egopolo osoa hartu izan du, eta aurten ez ni que unero behiatzen ditute nasako argazkiak eta ez ez ez ez ez este eta isilisle daude zintzilariek ez dakite justu gustu zer den hon hmm. dotxarra zargatik e, e, ba dago eta hori ez dakite esan beharko nukeen hemen baina zintzileri ausar batek esantzu hainbeste e, ze, CO2 dago amohean non horrek agian lagundu du ozono zulua tapatzen Ixilu ingonez, eh? Ez ezan oso altu. Ongi da, Benova. Ba. E, gure amaluraren horeka eh, nunden eta nola bilatu zaila edozen gazoetan, Benova. Ba. Ezaindu beharra dugula, bai, arkita garbi. Eta urte zurte, ba, aurtsiki ibezera termometroa ipurdean ezarri ere. Hoxe, hoxe. <laughs> Ezker, Mila. Zuei. Aio. Aio.